Lekéstem a vonatot. Ezt bizony így szokták mondani. Bár szerintem puszta előítélet az egész. Azt is lehetne mondani, hogy a vonat megelőzött, nem várt meg, megszökött előlem, de persze az emberek hajlamosak rá, hogy inkább a vonatnak higgyenek, ha pontoságról van szó, és nem nekem, eleven értelemnek, aki szabatos számtani művelettel állapítottam meg, hogy még kényelmesen bemehetek a teniszlabdákért is, egy estet is vehetek, és telefonálhatok is, még mindig marad öt percem, és öt perc alatt a taxi kétszer megcsinálja azt a kis utat. A taxi nem is múlott. Nem tehetett róla, hogy a közlekedési rendőrök öt perc alatt tizenkétszer állították meg, amiből rögtön sejtettem, hogy baj lesz. Látták már önök egy vonat utolsó kocsijának a hátát úgy Körülbelül 50 méternyi távolságból? Mondhatom kellemetlen látvány. Széles és szemtelen hát, És mintha röhögne, Vagy szamárfüleket csinálna, Hogy egyre kisebb lesz az összeolvadó éneken. És ami a legborzasztóbb, Az ember nem tudja levenni róla a szemeit, Az ember leteszi a két bőröndöt, A kicsit meg a nagyot, meg azt az újságpapírba bugyolált vacakot a sín mellé, és nézi a vonat hátát, míg el nem tűnik, holott oly kevéssé valószínű, hogy megfordul és visszajön. Csak mikor végleg eltűnt, sóhajt egyet az ember, és megkérdezi a vasutast, mikor megy a legközelebbi. És amikor megtudja, hogy másfél óra múlva fogja a bőröndöket és azt a vacakot, Beteszi a ruhatárba, és kimegy a Terészkör utra. És azon tűnődik, hogy most mit tegyen. Másfél óra kevés hozzá, hogy valamihez foghasson, és sok, hogy egy álljon, vagy leüljön a padra. A család kint van a nyaralóban, nincs a közelben ismerős, kávéházba se érdemes bemenni, ilyenkor, kánikulában, rendes ember, nincs Pesten. Aki itt van, az mérges és elkeseredett, kár szóba állni velük. És ahogy sétálok a forró körúton, egyszerre furcsa érzésem támad. Ráeszmélek a helyzetre. Lakható lakásom nincs a városban, családom máshol tartózkodik, ismerőssel seigen igen találkozhatom. Podgyászom a pályaudvaron, másfél óra múlva utazom. Világos, miről van szó. Átutazóban vagyok egy idegen nagyvárosban. és ekkor váratlanul érdekessé válik a nagykörút, és az oktogon, és az emberek, és a csilingelő villamosok. Az idegenség pestítő izgalma fog el. Vizsgálom a típusokat, próbálom ellesni a beszélgetők szavát. A rendőrt hosszan és szakértelemmel figyelem, és megállapítom, hogy sokkal fegyelmezettebb, mint nálunk Arkanszóban. És amikor vagy egy óra múlva, az abbázia előtt megkérdezek egy hordárt, hogy merre jutok legközelebb a nyugati pályaudvarhoz, rajta kapom magam, hogy így mondom, nyugati. A hordár határozottan észre is veszi az idegen akcentust, és németül válaszol.